Pavouk se ukázal být přibližně osmnáctiletou aziatkou. Lidé v dodávce se podvědomě posadili tak daleko od Cushigumo, jak jen to ve stísněném prostoru šlo. Kůrst seděl hned vedle ní. Její přítomnost ho neznepokojovala. Její iluzorní magie mohla ovlivnit jeho oči, ale nebyla dost silná, aby mu zatemnila i mysl. Její maska byla velmi přesvědčivá se širokýma očima a veselým vystupováním školačky. Během jeho současné existence ho doktoři vystavili mnoha popkulturním materiálům, aby lépe splnil s lidskou společností, proto věděl, že předváděním japonské školačky se měla stát pro některé muže atraktivní. Pavouk položila jednu jemnou ruku na krustu v biceps. Ach, ty jsi mi ale silák. Kurs měl fyzické tělo jen krátce, ale svět smrtelníků pozoroval celá staletí. Kdy si dávno sledoval, jak tato zvrácená stvoření přijala podobu krásných žen, aby svedla nic netušící muže, než je zamotala do hedvábného kokonu a vysála z nich život. Pavouk s ním jen ztrácela čas. Do odpovědi vložil nepatrný náznak své skutečné síly a zašeptal ve starém jazyce. Já nejsem tvou potravou, jsem ti nadřazený. Nečekala, že od něj tohle uslyší. Pavouk se vyděšeně stáhla, když se uvědomila, že obtěžovala něco mnohem nebezpečnějšího, než je ona sama. Na zlomek vteřiny ji maska sklouzla a kurz se díval na tucet černých očí a chlupatáku sedla, ale iluze se vrátila dřív, než si toho někdo z lidí všiml. Odsunula se od něj na sedadle tak daleko, jak jen to šlo. Říkal někdo něco? zeptal se ze sedadla řidiče Foster. Nikdo neodpověděl. Zatracená banda z Rout. zamumlal polohlasně. Kromě Kursta jeli v nákladním prostoru dodávky čtyři ličtí dozorci, dva Kurstovi Saurozenci, Sushigumo a člověk jménem Renfrow, na kterého uvrhla kletbu Fay. Striknův plán byl mazaný a na Kursta udělalo dojem, že dosáhnou vítězství, i když se jim nepodaří zabít primární cíl. Kurst však selhání v plánu neměl. Na znovu shledání s Franksem čekal velmi dlouho. – Franks je můj, můžete ho zradit, ale budu to já, kdo ho pošle zpátky do pekla. Zbylí dva vojáci Nemezis zprávu přijali a pochopili. Stricken a jeho vědci nevěděli, že jejich výtvory z projektu Nemezis mohou navzájem komunikovat telepaticky. Pobavilo ho zjištění, že STFU nemá nejmenší tušení, jakou hrůzu pozvala do svého světa. Každá z třinácti duší, které si přivlastnily nové mocné tělo, bývala vůdcem mezi padlými, ale kurst je svou hodností všech nepřevyšoval. Udělají přesně to, co jim nařídí. Ulice hlavního amerického města byly tak brzy ráno prázdné, Spod poklopů kanalizace stoupala pára. Kurstovi se líbilo, jak jsou budovy navržené jako paláce. Pícha jeho druh přivedla do exilu, ale smrtelníci na to rychle zapomněli a vstyčili mramorové monumenty své vlastní mizivé síle. Hrozně lidi nenáviděl. Tady je budova u PKM, připravte se, upozornil je Foster. Zabírají nás čtyři kamery, Renfrow tyhle věci cítil. Vysoký, extrémně vyzáblý muž s brýlemi byl stále lidská bytost, ale jeho pozoruhodné schopnosti byly dost divné, aby se dostal do šedé okrajové zóny Fonasilu. – Neruše, dokud ti neřeknou, nařídil Foster. Poslouchal vysílačku v uchu napojenou na kontrolní centrum. – Pavoukou, jakmile se dveře otevře, udělej tu svou věc, jak jsem ti říkal – Suši gumo se zahyněla. <laughs> A na pane Fostre. Její falešný přízvuk byl otravný. Zajeli k zadní bráně garáží u PKM. Do toho Renfrau. Brána se okamžitě otevřela. Hlídače mávnutím poslal dovnitř, když ho počítač informoval, že jejich instalatérská dodávka je očekávaná. Dobře, jsme na seznamu. Pověděl jsem jejich systémům, že jde o pohotovost a žádost jsem datoval 40 minut zpátky. To se nejlepší ajťák všech dob. Dodávka sjela po rampě do betonového sálu. Tahle oblast byla kvůli bombám v autech od hlavní budovy oddělená. Ze dveří vyšla dvojice uniformovaných hlídačů, jeden vedl psa a druhý držel zrcátko na dlouhé rukojeti. Všichni ličtí dozorci v autě byli ozbrojení, ale to bylo víc kvůli prototypům nemezis než agentům UPKM. Další hlídači nepochybně sledují vozidlo a alarm v tak rané části by vedl k uzemčení budovy. Pokud je zahlédnou, kurz věděl, že je bude muset rychle zabít a utéct a Franks zůstane mimo jeho dosah. Víš, co máš dělat, pavouku? Ličtí dozorci se nervózně ošili. Byli závislí na tom, že touha po výjimce z Fonasilu udrží zrádné monstrum v lejně. Uniformovaný hlídač přišel k okénku řidiče. Foster mu pověděl o problémech s potrubím, ale jeho slova v kurstových uších utopilo náhlé bzučení. Interiér dodávky jakoby kmital. Boční dveře se otevřely a hlídač se psem nakoukl dovnitř. Přelétl po nich pohledem, jako by tam vůbec nebyly. Hlídač si ani nevšiml, že jeho pes je vyděšený, kňourá a tahá za vodítko. Dveře se zavřely. Hlídač poplácal bok dodávky a signalizoval Fostrovi, že může pokračovat. Podivný zvuk a myhotavé viděny pominuly. Působivé. Kursci prohlížel japonského tvora. Dokázal si představit, jak by podobné triky využil ve svých budoucích plánech. Pár těch tvorů bude muset zotročit. Instalatérská dodávka pokračovala dolů po rampě a zajela podředitelství UPKM. S výjimkou několika černých vozidel s tónovanými skly a vládními poznávačkami bylo parkoviště prázdné. Foster tak mohl zaparkovat u hlavních dveří. Několik lidí vytáhlo počítačové tablety. Renfro, buď se do jejich počítačového systému, nařídil foster. Všichni víte, co dělat. Kursci do ucha strčil vysílačku, otevřel dveře a vystoupil do mrazivé garáže. Pavouk a zbylí dva vojáci z ho následovali. Zatím nepřijali žádná lidská jména. Žena byla stále známá jako prototyp 9 a muž jako prototyp 4. Na sobě měli standardní obleky, jaké používali zaměstnanci UPKM. Kurst nosil stejný tmavý oblek, který preferoval Franks. Pavoukovi tím práci. Vešli dostupní haly. Na bezpečnostním stanovišti seděl tlustý muž, psal na klávesnici a mračil se na monitor. Problémy s potřumím, vzlédl a spatřil přicházejícího kursta. Jen kurst viděl světlo ohýbající se kolem jeho postavy a slyšel podivnou frekvenci guminy magie. Iluze musela být perfektní. Agente Franksy, nečekal jsem? Kurst se natáhl, chytil strážného za zátelek a rozdrtil mu lepku o stůl. Tělo se svalilo ze židle a zůstalo ležet na zemi. Jedna noha sebou zběsile škubala. Co to sakra? Zrozil se ve vysílačce Renfrau. Řekli jste mi, že se jen vplížíme dovnitř. Nikoho jsme zabíjet neměli. Změna plánů. Začni kvůli tomu vyšilovat a ten divnej elektrický duch, co ho v sobě máš, se zítra objeví na seznamu Farasilu, okřikl ho Foster. No teď se ujistí, že si změnil časté vraždy, aby odpovídal jejich odchodu. Ostatní už čekali o správného výtahu. Kurz se k ním připojil. Dveře se za nimi zavřely. Pavouk ukázala na skrytý panel. Kurz k němu přišel a řekl Frenx, jedna, podrabuji si identifikaci hlasu. V kabině výtahu se s nimi objevila zářící koule světla. Bludička divoce poskakovala, vycházel z ní Renfrou v hlas. Upravuji skenery, měním váhu. Sakra, pavouk je pod rentgenem neskutečně hnusná. Co je zač? Dobře, dobře, to je jedno. Je to pryč, teď je tam jen Franks. Všechno souhlasí. Měním záznamy, aby spíš odcházel, než přicházel. Dobře, jste v pohodě, kamera na druhé straně jede. Postarám se jim o skvělé představení, řekla pavouk pak si zakryla ústa a začervenala se, jakoby na všechnu tu pozornost džárlila. Pancéřové dveře se otevřely. Na druhé straně čekali dva unavení strážní. Podle jejich očí a kamery nad nimi do místnosti právě vstoupil mohutný agent Franks. Dobrý večer, ehm, ráno, agente Franksy, Neřekli mi, že jste opustil budovu. Kursty oba ignoroval, Zamířil ke skřínkám a vybral si tu s číslem, které dodal Strykn. Sevřel ruku v pěst a prorazil plech. Kurust vyrval dveře z pantů, sáhl dovnitř a vytáhl Glock 20. Strážní byli překvapeni, krátce, než každého zastřelil jedinou dobře mířenou kulkou. A střih, řekl Foster, nadherá! To je úvodní scéna našeho mistrovského díla. Nazvu to Franks vyráží na jatká. Detektor kovu zabzučel, když jim kurz prošel. Na druhé straně přepášky slyšel další tlukoucí srdce. Byli tam další dva strážní. Připravil se na někdy vyšli ven. Měli vytažené pistole, ale jejich lidské reakce byly příliš pomalé, aby stačily jeho pohybům. Vzdálenějšího střelil do krku. A druhého si přitáhl a mrštil s ním o nejbližší betonovou zeď dost silně, aby mu popraskala polovina kostí v těle. Kůruč si od strážného vzal náhradní zásobník stříbrných desítek, zatímco čtyřka a devítka z zbylé dvě pistole a vybrali ze skřínky všechnu munici. Balistické testy prokáží, že kulky vytažené z obětí pochází z Franksových upravených zbraní. Víte, co máte dělat? Všichni čtyři vešli do skutečného výtahu. Podle kamery je váš primární cíl v kanceláři, pověděl jim přes vysílačku Foster. Kurst stiskl tlačítko devátého patra. Sekundární cíl se zastavil v kavárně na třetím patře. kurst stiskl i tohle tlačítko. Pavouku, dokážeš ve stejnou chvíli zamaskovat víc osob na tak velkou vzdálenost? Ano, pane Foster, dám do toho všechno. Dobře, Renfrouty ty se pak postaráš o editaci, ať je to bezchybné. Tři prototypy nemezi strpělivě čekaly, zatímco suši gumo se schovávala vzadu. Dva roboti nesli těžké batohy. Jeden už nechali u bezpečnostního stanoviště. Jeli v tichosti. kurst nemusel nic rozkazovat. Devítka na třetím patře vystoupila a tiše odešla. Postará se o jejich sekundární cíl. Oni pokračovali výš. Dveře se otevřely. Deváté patro bylo bludištěm kojí a kanceláří. Tady se nacházelo administrativní centrum Úřadu pro kontrolu Monster. Pracovala tu jen hrstka lidí, pár zaměstnanců UPKM a uklízeči, kteří vysávali koberce a vysypávali koše. Franks bude někde na druhé straně patra. Kurst zvedl ukradenou desetimilimetrovou pistoli a střelil u klízeče do páteře. Vystřel! Franks instinktivně sáhl po pistoli, jen aby našel prázdné pouzdro. Podělaný Stark! Utočí na nás! Franks vstal a šel ke dveřím, pečlivě naslouchal a rozebíral příchozí zvuky. Pistole! Dva střelci! Křik! Znělo to jako standardní desítka UPKM, kterých byla v poslední dekádě v úřadu spousta, ale na co jeho lidé střílejí? Proniklo sem další monstrum. Ohlas to! Strejhorn také marně sáhl po pistoli, která tam nebyla, než přiběhl k Franksovu stolu. Sebral telefon a vytočil interního operátora UPKM. Na devátém podlaží máme střelbu! Franks rychle vykoukl přes okraj dveří. Hr. Nebylo snadné ho překvapit, ale nestávalo se často, že by sledoval svůj zrcadlový odraz popravovat u klízeče. Muž, který vypadal přesně jako on, si se všiml a zvedl pistoli. Franks ustoupil, neprůhledné sklo se roztříštilo, kulka proletěla kanceláří a zabořila se do naskládaných šanonů. Zajímavé. Ve stěnách kolem nich se začaly objevovat otvory. Další kulka zasáhla telefon na stole a Strayhorn zapadl do úkrytu. Zelenáč mu připadal relativně klidný. Co budeme dělat? Všechny nás odzbrojili. A to bylo naprosto nepřijatelné. Franks by nepřežil ani století nemluvě o třech, kdyby nebyl neustále připravený. Přešel k protější stěně, přejel dlaní po stádro kartonu Sheet Rock a hledal správné místo. Kanceláři hvízdly další kolky. Útočník se je pokoušel udržet na místě, což znamenalo, že se k ním patrně snažil dostat ještě někdo další. Strejhorn se odkulil za stůl, lampa na něm se roztříštila. Zelenáč hledal něco, co by se dalo použít jako zbraň, když si všiml se ohmatávajícího zeď. Co to děláte? Když tohle patra zničil ohněvec, celého přestavěli. Franks viděl stavební práce jako příležitost. Pytomá politika přicházela a odcházela, jak se v UPKM střídalo pytomé vedení, ale paranoia byla věčná. Tady. Našel správné místo a prorazil sádrokarton pěstí. Franks ze stěny vytáhl starý kolt komando. Byl pokrytý prachem a pavučinami, ale Franks zbraň před uschováním důkladně naolejoval. Trhl nabíjecí pákou, klouzala stejně hladce, jako když tam zbraň před lety při přestavbě schoval. Pustil ji, poslal náboj do komory. Byli tu minimálně dva střelci. Podle zvuku poznal, že se střídají jeden střílel na jeho kancelář a druhý nabíjel. Stěnou proletěla kulka a strhla mu kus kůže z bicepsu. Frank se zamračil, když se ze šrámu pomalu vyvalila krev. Tohle byl jeho nejnovější oblek. Otočil se. Agenti z noční směny UPKM buď utíkali, nebo se kryli mezi tenkými stěnami kojí. Všude poletovali papíry a trosky. Útočníci pálili naslepo. To Franks dokázal taky. Prohlédl si otvory po kulkách, co se objevily ve stěně, spočítal úhel, zapřel kolt o rameno, přepnul na plný automat a poslal kojem jako odpověď horizontální dávku. Krátká hlaveň koltu byla v uzavřeném prostoru extrémně hlučná, i záblesk z hlavně byl obrovský. Střelba z toho směru ustala. Zůstaň dole! Frank šel ke dveřím, hledal prvního střelce. Odhadoval to na Gengra nebo něco podobného, ale tyhle potvory umírali snadno, stačilo do nich napumpovat dost kulek. Po své kopii však nenašel jedinou stopu. Na podlaze ležela těla zranění i mrtví. Příliš mnoho pohybu. Lidé utíkali ke schodišti. Střelec musel být někde. Postava prorazila stěnu koje. Kus sádrokartonu se řítil přímo na něj. Franks otočil hlaveň koltu a vypálil, ale řítilo se to na něj příliš rychle. Stihl stěnou prohnat jen půl tuctu kulek, než do něj narazila. Připravil se na náraz. Franks nebyl zvyklý, že by ho něco dokázalo srazit na zem. Kolt se otáčel na koberci, jeho samotného to odhodilo zpátky do kanceláře. Franks okamžitě vstal připravený čelit hrozbě. Kus stěny zmizel a za ním stál zdánlivě obyčejný člověk. Kolem 20, hispánec, metr pěta osmdesát, osmdesát oblečený v černém obleku. Ale to, jak ignoroval hrozivá zranění po kulkách v rudníku, naznačovalo, že to člověk nebude. Franks se na něj vrhl, ohnal se po jeho hlavě. Výpad zastavilo zvednuté předloktí. Kosti se srazily a když Franks odskočil, štípala ho ruka. To je neobvyklé. Franks bez zaváhání zautočil a dal do toho všechno. Byl jak rozmazaná šmouha z pěstí, loktů a kolen. Muž klouzal po spátku po koberci, přijímal rány, ale kryl si trup a obličej. Pak přešel do protiútoku, ruce se myhly neskutečnou rychlostí. Franks je stěží srazil stranou. Během několika vteřin si vyměnili tucty úderů. Ruka se skřivenými prsty, která sekla tak rychle, až kolem ní hvízdal vzduch, Franksovi na čele vyryla rudý šrám. Už druhý. Franks ustupoval, chránil si oči, ale pak zády narazil na stěnu. Prsty mu protrhly tvář. Ne drápy, prsty. Frank se ohnal, ale muž se přikrčil a zabořil Franksovi pěst do žaludku. Úder ho zvedl ze země. Na ramena mu dopadly dlaně, trhly s Franksem dopředu, otočili ho a smíkli s ním proti nejbližšímu stolu. Chlap po něm dál šel. Jeho protivník stoupnul na spadlou stěnu kóje a taky pod ním Frank podkopl. Oba vstali téměř okamžitě, ale Franks měl malý náskok a plně toho využil. Praštil muže do obličeje a pak ho zasypal údery, které by rozdrtily tvárnice. Franks to věděl, protože je na tvárnicích cvičil. Jeho protivník udělal nepatrnou chybu, příliš pozdě spustil jednu ruku a Franks mu uštědřil rychlý direkt. Lidská čelist by po něm explodovala. Jeho soupeř se trochu natočil a Franks ho kopl do břicha. Takový zásah by otřásl i upírem. Mladík udělal jediný krok nazad a zamrkal. Hmm. Franksovi se to ani trochu nelíbilo. Cítil jeho tělesné teplo, upír to být nemohl a určitě nebojoval s nekontrolovatelnou zuřivostí, jakou by očekával u likantropa, ale protože slyšel, jak Strayhorn zvedá Colt komando, mohla ta záhada počkat na pitvu. Franks ustoupil stranou. Střílej! Strayhorn zahájil palbu. Colt byl stále přepnutý na plný automat. Třicetiraný zásobník byl plný jen z poloviny, ale téměř všechny výstřely zasáhly hrudník, poslední dva šly příliš nahoru a doprava a roztříštili okno. Chlap zavrávoral, když mu trup vybuchl krvavými kusy masa, ale padnout stále odmítal. Narazil do stolu, zapřel se o něj. I s tuttem krvavých děr v trupu vzdorně zavrčel na Frankse. Ve jsou další zásobníky, upozornil z na Franks, když vyrazil stříc tvorovi, který se odvážel zdemolovat jeho kancelář. Ať už byl cokoliv, očividně potřeboval krevní tlak, protože jeho útok byl tentokrát pomalejší. Franks se zaklonil a pěst jen prosvištěla kolem jeho brady. Franks mu oplatil drtivým pravým hákem do spánku. Náraz otřásil místností, ale on k zemi stále nešel. Franks ho nepřestával zpracovávat, pěsti bušily jako písty, každý náraz dost silný, aby mu pokly orgány. Pokaždé, každé, když ho Franks zasáhl, z hran po kulkách vystříkla krev. Mladík se k němu přitiskl, aby se nemohl pořádně rozmáchnout. Pokusil se Franksovi zaháknout ruce, chvíli se přetahovali sem a tam a snažili se získat dostatečnou páku, aby tomu druhému zlomili paže. Franksův soupeř měl na zádech obrovskou ránu. Celého ho pokrývala krev, bylo těžké ho pořádně chytit. Míra jeho odhodlání byla působivá, ale když ho chytil za ucho a urval mu ho z hlavy, jeho soustředění konečně ochablo. Franks z vlastní zkušenosti věděl, že ztráta ucha vám pořádně rozhodí rovnováhu a chvilkového oslabení vyušil. Franks ho chytil za hlavu a třísknul mu s o desku stolu. Dřevo puklo. Franks hlavu zvedl a udeřil s ní znovu a pak zase a ještě jednou. Musela být uměle posílená. Stůl praskl ve ale Frank měl stále plnou hrst skrvavených vlasů a tak muži trhl hlavou dozadu, odhalil krk a sekl ho hřbetem dlaně do hrdla dost silně, aby mu rozdrtil průdušnici. To ho konečně složilo. Frank tam stál, těžce dýchal. Nebyl zvyklý, aby musel o vítězství bojovat tak dlouho a tvrdě. Další výstřel. Nemířil však na něj, ale na nejbližší bezpečnostní kameru. Z otvoru v plastovém krytu vylétly jiskry. Franks se otočil a spatřil prvního střelce, svého dvojníka, jak k němu přichází prostředkem uličky mezi kojemy. Franks popadl nejbližší otočnou židli a hodil ji po něm, ale dvojník před ní rychle uhnul. Strayhorn vyšel z Franksovy kanceláře, namířil kolt, ale jejich protivník vystřelil první. Strayhorn hekl, když ho zasáhla kulka. Zhroutil se zpátky do kanceláře a zmizel z dohledu. Tolik k rozkazu držet zelenáče dál od potíží. Falešný Franks si sáhl na ucho a vyndal na slouchátkovi sílačky. Teď jsme na to jen my dva. V žádném případě tu vzdálenost nemohl překonat dost rychle, aniž by ho protivník střelil, ale Franks vyrazil i tak. S radostí schytá pár kulek, když mu odměnou bude šance ubít svého imitátora k smrti. Jeho dvojník překvapivě zahodil glok a stál proti Franksovi s rozpaženýma rukama a úsměvem. Jen úsměv vypadal na Franksově tváři neskutečně cize. Franks nabral maximální možnou rychlost, sklonil rameno a nabral svou kopii. Oba je protlačil stěnou kóje a pak další, než proletěli tříštícím se sklem konferenční místnosti a konečně dopadli na zem. Dívali se jeden druhému do ošklivého obličeje a pak mu Franks uštědřil hlavičku do nosu. Obvykle to fungovalo, ale tentokrát jakoby praštil do cihly. Frank se narovnal a pokusil se soupeři přimáčknout ruce koleny, zatímco by mu pěstmi udělal z obličeje faširku. Jedna ruka však spod kolene vyklouzla, otevřená dlaň přistála na Franksově hrudi a odstrčila ho. Frank zjistil, že letí vzduchem, než svůj krátký let zakončil nepříjemným přistáním na konferenčním stole. Nohy stolu se při jeho dopadu zlomily a stůl se pod ním složil. Dvojník už byl zpátky na nohou. Iluzorní magie kolem něj se zatřpitila a pak zmizela. Odhalila Bělocha s krátce zastřiženými blond vlasy, něco málo přes dvacet. Metr 95 a byl v perfektní kondici. Všechny ty svaly musely vážit tak 110 kilo. Když ho zvedl a prohodil několika zdmi, Franks svůj prvotní odhad hmotnosti ještě zvýšil. Nikdy dřív nikoho takového neviděl. Rád vidím, že tě smrtelná existence neoslabila, bratře. Vždy si putil hrůzou. Přestože hlas byl nový, tón ne. Kurse! Démonický princ přikývl. Konečně jsem našel cestu zpět, ne díky tobě. Frank doufal, že imp, kterého vyslechl v Kalifornii, mu že se ho jen snažil zmást. To by pro jeho druh bylo typické. Zradil jsi nás, Franksy. My jsme zradili Boha. Franks se svalil ze stolu. A přesto jsi tady, poslušný malý otrok. Mocný znovu padl. Slyšel on tvůj pláč v prázdnotě a slitoval se nad tebou. Pošetilý bratře, opravdu si myslíš, že tě pustí zpátky po tom, co jsi udělal. Franks zvedl jedno noho od stolu. Pevné dřevo poslouží jako slušný obušek. Kursci našel fyzické tělo a nadešel čas zjistit, jak moc odolné to tělo je. Užívej si života, brzo skončí. Ředitelé úřadu pro kontrolu Monster se stárka zavolali na ředitelství kvůli krizové schůzi, ale ta mohla počkat, než si dá něco na probrání. Obvykle by šel přímo do své velké kanceláře v nejvyšším patře a pověřil tím sekretářku, ale problém tajných krizových schůzek uprostřed noci byl ten, že tu neměl k dispozici žádnou sekretářku, co by mu přinesla jeho kafé Laté. Budova UPKM fungovala 24 hodin denně 7 dní v týdnu, ale většina aktivity se omezovala na kontrolu médií a zásahový tým Administrativa pracovala v civilizovaných hodinách. Mohl by poslat jednoho ze svých dvou bodyguardů, ale pak by na jeho ochranu zůstal jen jeden. Proto bylo snažší se po cestě zastavit přímo v jídelně. Detaily zatím neznal, ale za 20 minut ho měla čekat videokonference s prezidentem a generálním štábem. Jistě, všichni ti lidé se schromáždí v situačním sále Bílého domu, ale protože jeho úřad byl neuznaným bastardem federální vlády, stárky měl radit zředitelství ředitelství UPKM. Na cestě byl i SAC, Washingtonské pobočky a pár dalších starších agentů. Patrně ve Vegas došlo k dalším problémům. Přesto se mu nepodařilo sehnat nikoho, kdo by mu byl schopný říct, proč přesně ho vytáhli z postele. Výdelně v tuto noční dobu panovalo ticho. Kolem plastikových stolů posedávala jen hrstka lidí a jejich hovory odumřely, když uviděli vcházejícího Stárka a jeho bodyguardy. Dostalo se mu několika pokývání hlavou na pozdrav, ale to bylo vše. Stárk věděl, že není nejpopulárnější volbou, ale jednou je tu šéf, sakrá. Co musí člověk udělat, aby si tady vysloužil trochu úcty? Majer se jeho podřízení respektovali. Tohle prostě nebylo fér. Podle oficiálních záznamů byl Stark hrdina z Copperlake, jeho jmenování ředitelem byla jasná volba. Stark byl roková hvězda, ale kdyby do jídelny uprostřed noci přišel Majers, přivítali by ho úsměvy a každý by si s ním chtěl potřást rukou. Čím to bylo, že Majer se milovali a jeho nesnášeli? Naprostá záhada. Kávovar byl mimo provoz, jen další nepříjemnost na dlouhém nepříjemném seznamu. Zatraceně, Bile, sežeň mi doktora Petra! vyštěkl na jednoho bodyguarda. Byl udělal, co mu řekl. Druhý bodyguard zůstal po Stárkově boku. Možná v tom spočíval jeho problém. Majers ochranku nikdy nepoužíval, ale on byl jen zastupující ředitel. Stark byl důležitý a proto využíval ochranku řidiče a další výhody a benefity. Tak už to chodí, když se dostanete na vrchol. Ne, on věděl, že skutečným problémem je Majers a to, jak neustále sabotuje jeho práci. Jen pár lidí v UPKM mělo dostatečné prověření, aby tušilo něco o STFU, ale mnohem víc jich vědělo, že se děje něco temnějšího než obvykle a podezřívalo nového ředitele, že s tajemnou speciální jednotkou spolupracuje. Někteří dokonce zašli tak daleko, že ho nazývali «loutkou», Musel to být Myers a jeho divoké konspirační teorie o Stryknovy a jeho plán na převzetí UPKM. Myers otrávil studnu, když tvrdil, že Stark dostal své místo jen díky Stryknovy, který mu umetl cestičku. Zatraceně, dneska dokonce jeden z Myersových lidí udělal z Franksova výslechu cirkus, jen aby tím Starka zesměšnil. Na noční směnu tu žádné kvalitní jídlo nečekalo. Star si v plastové přepravce vybral bagetu a sír žervé, když si všiml agenta Radabá, jak se snaží nepozorovaně vyplížit z jídelny. Radabá patřil k Majersovým lojalistům. Škoda, protože měl pověst solidního terénního agenta. Stark by nejraději vyhodil každého agenta, co měl Majerse radši než jeho, ale vládní zaměstnance bylo téměř nemožné vyhodit. Hej, Gregu, počkejte chvíli. Radabá se zastavil. Dobrý večer, řediteli Starku. V každé ruce držel klímek kávy. Je jedno z nich pro Frankse? Ano, pane. Na no, agentovi bylo vidět, že mu tenhle rozhovor není dvakrát příjemný. Měl bych vám nařidit, ať mu do něj plivnete. Stark k němu přišel. Ha, <laughs> žertuju. Takže hlídání Frankse, taky jsem to jednou musel dělat. Je to jak sledovat tornádo a uklízet po ně parkoviště přívěsů. Vzadím se, že vám to leze na nervy stejně jako mě. Hnovatí mi to. Radabá vypadal, že by nejraději utekl. Ostatní lidé v místnosti se usilovně snažili předstírat, že je rozhovor nezajímá. O někdo to dělat musí? Jistě, vždy jen povinnost. Až si u PKM úplně podrobí, postará se o Las Vegas a zbaví se Frankse, Každýmu švěrný věrný Majorsovi bude přeložen do severní Dakoty, ale do té doby bude stát tím nejpřátelštějším ředitelem všech dob. Napadlo mě, jestli to Frank se rozčílilo. Dělá si starosti. Není nervozní kvůli zítřejší schůzce. V ničeho jsem si na něm nevšiml, pane. Odpověděl Radabáco nejneutrálněji. On je v tomhle ohledu hodně uzavřený. Škoda. Doufal, že uslyší něco jiného. Ve Franksovi je těžké se vyznat, co? <laughs> to není nic neobvyklého. Doufám, že si svou nucenou penzi užije. Úřadu bez něj bude lépe. Radabá se ani nepokusil hádat. To od něj asi bylo chytré. Stark si všiml, že se jeho bodyguard dívá ke vchodu. Otočil se a uviděl Frankse, jak vchází do jídelny. No, my ovlku. Franks vypadal divně. Stark nedokázal ukázat prstem na to, co je na něm špatně. Sloužili spolu a Stark se na ten jeho ošklivý ksicht musel dívat skoro rok. Franks byl pořád ten stejný, zamračený, nevrlý bastard. Ale teď to bylo jiné, protože Franks působil spokojeně. Franks sáhl do obleku, mířil jeho směrem. Už ani krok! Bodyguard se postavil před Starka. Franksova pistole se objevila jako kouzlem Vypálil dvě rány do bodyguardové hrudi a pak téměř okamžitě třetí do hlavy pro případ, že by nosil vestu. Stark vyjekl, když mu obličej postříkala krev. Když Franks udělal to samé druhému osobnímu strážci u automatu, Stark o krok ustoupil, uklouzl a upadl. Franks za méně než dvě vteřiny odprásknul oba jeho bodyguardy. Starkovi netrvalo dlouho to zpracovat, protože měl zatraceně dobře vyvinutý pod záchovy, kdy útěk obvykle přebíjel boj. Převalil se a plazil do úkrytu. Hradeba skočil za stůl, když Frank začal střílet i po něm a posedávajícím personálu UPKM. Většina jich zemřela dřív, než se pohnuli. Opětujte palbo! Zaječel Stark, když dolezl za pult, zapomněl, že ráno podepsal nařízení zakazující zbraně v budově. Zákaz se naštěstí nevztahoval na muže, který ho vydal. Stark sáhl po bloku 29 u pasu. Ale Franks ho sledoval. Obešel pult a klidně Starkovi prostřelil pravou dlaň. Stark zaječel. Franks mu namířil zbraň do obličeje. Vyděšený Stark zvedl ruce. Frenxy, prosím! Zbraň klesla, následoval záblesk a zachřmění. Jakoby mu do břicha udeřil blesk. Peplo se šířilo jeho tělem a na podlahu. Stark nevěřícně zíral na krev valící se z díry v jeho břiše. Co to, kurva, děláš? Chtěl vědět, ale pak se plnou silou ozvala bolest. Závěr na Franksově pistoli zůstal otevřený. Podezřívavě se na něj podíval, jako by ho překvapovalo, že už mu došly náboje. Když sahal po náhradním zásobníku, všiml si Radabá, jak běží k pistoli mrtvého bodyguarda. Franks vyrazil za ním. Stark zasténal. Nemohl uvěřit, jak moc to bolí. Franks ho právě střelil do břicha. Ten parchant! Přitiskl si na zranění levou ruku a snažil se zastavit krvácení. Věděl, že musí tlačit přímo na ránu, ale bolest se tím ještě zhoršovala. Pravou ruku měl prostřelenou, ale i tak se pokoušel nahmátnout pistoli, zatímco křičel POMÁC! POMÁC! Jeho podřízení výdelně však byly buď mrtví, sami postřelení nebo na útěku. Radabá se dostal k bodyguardově zbrani, ale Franks k němu dorazil dřív, než ji mohl zvednout a dopnul mu na ruku. Stark musel agenta obdivovat, protože místo, aby se s křikem složil, Radabá bez váhání obmotal paži kolem Franksova kolene, zapřel se mu ramenem o nohu a snažil se ho schodit na zem. Bylo to klasické složení. Radabá musel vědět, že proti Franksově mase rozložené na nohách širokých jako kmeny stromů nemá šanci. Ale Franks se svalil a Radabá se s ním pokoušel dál zápasit. Musel to způsobit šok spojený se ztrátou krve, ale na vteřinu to vypadalo, že Radabá bojuje se ženou oproti Franksovi poloviční, ale pak Stark mrkl a Franks byl zpátky. Stark to s bolavou pravačkou vzdal. Prsty mu na ní vysely jako mrtvé ryby. Sáhl přes tělo levou rukou a vytáhl glok. Bolelo to tak strašně, že skoro nedokázal myslet. U PKM náboje obsahovali prachové stříbro a v měkké tkáni se tříštili. Asi zemře a bude to bolet a byla to Franksova vina. Kromě Radabá se na Frankse vrhli ještě dva další agenti, všichni tři do něj bušili a snažili se ho udržet na zemi. Ale Franks i tak stal a bezmocné muže táhl sebou. Stark zvedl ruku z pistolí, ale třásla se mu tak divoce, že nemohl vystřelit kvůli agentům vysícím na Franksově těle. Jeden agent proletěl stolem a dopadl tak tvrdě a rychle, že Stark ani neviděl, co přesně se mu stalo. Frank si všiml, že na něj Stárk míří a pak ten mazaný parchant popadl dalšího agenta, odtrhl ho od sebe a zvedl nad hlavu a hodil na Stárka. Muž zaječel, letěl přes jídelnu. Stárk stěží stihl zvednout ruce, aby se ochránil před nárazem. Musel na chvíli omdlít. Ošklivě se praštil hlavou o podlahu. Nemohl se hýbat. Agent UPKM na něm ležel, nedýchal. Stark nevěděl, kde má pistoli. Radabá se stále pokoušel bojovat s Franksem. Byl úřadujícím šampionem UPKM v bojových uměních. Patřil k zásahovému týmu a měl pověst jednoho z nejtvrdších chlapů v úřadu. Radabá se mohl postavit skoro každé smrtelné lidské bytosti na světě a měl šanci vyhrát. Žil jen dalších 20 vteřin. Se a očima bylo něco špatně. Franks vypadal příliš malý a pohyboval se mnohem rychleji, než by měl. Radabá se pokusil o sérii úderů, ale Franks je snadno srážel stranou. Jedna ruka se vymrštila a chytila Radabá pod krkem. Agence zmítal tvář mu zrudla, snažil se mu otáhnout prsty, ale bez úspěchu. Frank strhnul rukou a s nechutným prasknutím mu zlomil vas. Stark se ze sebe snažil odstrčit mrtvolu, byl však příliš slabý. Frank spustil Radabávo o tělo, přišel k bodyguardově pistoli a zvedl ji. Metodicky nasázel pokulce do každého zraněného výdelně. Nakonec namířil zbraň do obličeje Starkovi. – Ne, prosím! – Pevně zavřel oči. Já nechci umřít. Takhle ne, prosím. Uplynulo několik vteřin. Neozval se žádný výstřel. Žádný světelný tunel nebo cokoliv, co by mělo následovat. Podle všeho byl stále naživu. Stark otevřel oči. Jídelna byla plná mrtvol a Franks zmysel. Kapitola pátá. Na tělesné duše utíkaly z prázdnoty, kdykoliv to šlo. Někdy se objevily praskliny, když do našeho vězení narazil jiný svět. Venku jsou i další věci. Cizí bohové, ochotní uzavřít dohodu. Nabízeli jsme své služby za svobodu. Pak padlí odešli do světa smrtelníků a dělali potíže. Když uděláte díru, duše tudy budou utíkat, dokud se neucpe. Jakmile se někdo z nás ukázal v tomto světě, nazývali nás démony nebo padlými anděli. Ta jména postačí. Bez těl jsme toho moc nezmohli. I ti nejsilnější z nás mohli na nejvýš obtěžovat smrtelníky, kteří si nás pak ani nepamatovali. Vždy jsme tu byli, našeptávali, pobízeli ke zlu. Mě nikdy na naše ptávání neužilo. Nenáviděl jsem padlé, kteří nedokázali připustit, že udělali chybu. Většina netělesných byla slabá a dala se snadno vypudit zpátky do pechlá. Někteří byli vytrvalejší, po ničem netoužili víc než být skuteční. Byli ochotní udělat cokoliv, aby se zmocnili vlastního těla. Vždycky tu byli pitomí smrtelníci, kteří šepotu naslouchali a vpustili je dovnitř. Ale lidská těla nikdy neměla hostit padlé. Museli o ně soupeřit se smrtelnou duší, kterou k ním připoutali jako první. Pokud jejich duše nebyla úplně prohnilá, smrtelníci nakonec začaly vzdorovat a démony je relativně snadné vypudit zpátky do tmy. To, co démoni opravdu chtěli, bylo mít vlastní tělo. Když necháte perfektní tělo prázdné moc dlouho, něco půjde kolem a usadí se v něm. Je spousta těl, ve kterých se dá žít, Některá stvoření, která lidé považují za monstra, jsou ve skutečnosti padlí obývající fyzické tělo. Čím silnější duše, tím lepší potřebuje tělo, aby je udrželo. Ubozí mrňaví impové by žili i v praseti, kdyby dostali příležitost. Válečník nebo princ padlých vyžadoval úctyhodnější schránku, golema, Oni postačili i některé věci nemrtvých. Když jsem ale já našel trhlinu ve stěně pekla, která mě dovedla do světa smrtelníků, nebylo tu nic, co by mě dokázalo udržet. Lidem jsem vůbec nerozuměl a tak jsem je pozoroval. Také jsem sledoval svůj truch. Lidi i padlé jsem pak nenáviděl ještě ví. Opovrhoval jsem věrnými, že si neváží svého vzácného daru. Opovrhoval jsem padlými za jejich pitomou pýchou. Zožil jsem na stvořitele, protože on měl celou dobu pravdu a já byl idiot, ale on už mým slovům nenaslouchal. Tak jsem se toulal po zemi a zuřil. Jednoho dne jsem něco našel. Kurz si to opravdu užíval a si smyslel, že to bude tak snadné Franksi. Zeptal se, když se přikrčil pod úderem, který promáhl vzduch v místě, kde býval jeho obličej. Víš, jak kvalitní tělo já vyžadudí. Měl bys to vědět, protože to první se mi ukradl a to druhé zničil. Franks byl vždy zamlklý, dokonce i v předčasí, proto Kursta nepřekvapilo, že se příliš soustředí na jeho zabití, než by s ním vedl rozhovor o společné minulosti. Jen se oháněl nohou od stolu ve svém typickém stylu bez špetky představivosti. Kurst snadno zvedl jednu ruku a zachytil dopadající zbraně. Dlaně zasáhla hlasitým plácnutím, paží projela úžasná bolest, ale pak už se jeho prsty sevřely kolem improvizovaného obušku jako svěrák. Frank se zamračil a pokusil se mu nohu od stolu vytrhnout. Tohle nečekal. Tělo Nemezis bylo pečlivě otestováno. Design založili na diplově výzkumu, ve všech ohledech ho však překonávalo. Franks sice získal pár set let svobody v ukradené sešité mrtvole, ale nakonec to byl kurst, kdo získal nejlepší tělo. Lidé odposledně udělali pár vylepšení. Kurst Franksovi obušek vytrhl z ruky a praštil ho s ním, až odletěl přes celou místnost. Franks narazil do zdi a kurst stál nad ním dřív, než mohl stát. Přetáhl se po zádech, lámal dřevo i kosti. Noha od stolu při druhém úderu praskla ve dví. Kursty upustil, chytil Franksa za sako, zvedl ho a odhodil na další stěnu. Franks se od ní odrazil a dopadl obličejem do skleněných střepů. Vyhnanství skončilo! Získám zpět naše dědictví! Kurst šel za ním, pod botami mu křupali střepy. Co nám nedají, to si vezmeme! Popadl Frank se zalíme, co zvedl. Měl si zůstat s námi. V břiše mu rozkvetl oheň. Frank stáhl ruku a nechal střep zaražený hluboko v kurstově žaludku. Kolem rudého skla se řinula krev. Frank z dostřepu udeřil pěstí, roztříštil ho na stovky malých břitev v kurstových útrobách. Ten cítil horkost každé vzniklé rány. Frank ho do břicha praštil znovu a poslal ostré úlomky ještě hlouběji. Kurs zazval a Frank se odhodil. Nečekaná agónie zvýšila jeho sílu na překvapující úroveň. Franks vyletěl z konferenční místnosti a skrz krstěny kojí. Kurs zvedl krví nasáklou košili, našel kousek vykukujícího skla, sevřel ho a vytáhl. Byl to jen malý střípek. Zbytek zůstal uvízlý uvnitř. Bolest mu nevadila. Po tisíciletích nicoty si ten opojný pocit vychutnával, ale rychlé regenerační procesy jeho těla nemohly pracovat kolem ostrých střepů. Bylo to ponižující. Zavrčel a vyrazil za Franksem. Jiný druh bolesti v hlavě přinutil Kursta se zastavit. Poznával ten pocit z výcviku. Pocházel z kontrolního zařízení, kterému vědce implantovali dolepky. Rádiový kontakt přerušil téměř na celou minutu. Foster už patrně začínal být nervózní, že zběhl. Kursci strčil sluchátko zpátky do ucha a zapnul vysílačku. Jsem tady. Už bylo sakra na čase jedničko. To není moje jméno. Stále však nenastal vhodný čas, aby tomu mizernému člověku ukázal, kde je jeho místo. Ztratil jsem kontakt, stále sleduji primární cíl. Spustili poplách, zmysl tamtout, nařídil mu Foster. Opakuji, primární cíl nebyl eliminován. Ochránka UPKM si myslí, že za masakrem stojí Franks. Se zásahovou jednotkoudou naši muži. Oni už to zvládnou. Nech tam bombu vezmi čtyřku i pavouka a vypadněte. Franks se odplazil za roh. Kurstovi se to nelíbilo. Ale kdyby zaváhal, Foster by vypustil neurotoxin implantovaný do jeho mozku a všechno by zničil. Nebylo správné, aby Frank se odstranil pouhý člověk. Kurst však pochyboval, že by nějaký člověk dokázal Frankse zabít. Určitě se spolu ještě střetnou. Kurst prošel proraženou stěnou konferenční místnosti a zamířil k výtahu. Batohy už zahodili na místa, kde si jich nikdo nevšimne. Franks překračoval umírající spolupracovníky. Ti, kteří ještě neomdleli ze ztráty krve, se od něj snažili odplazit. Ostatní ho viděli přicházet a schovávali se za stoly. Mysleli si, že to on je napadl. Byl to mazaný trik. Opravdu hodně ho tím naštvali. Kurzd ho mezi koje nesledoval, místo toho se stáhl k výtahům. Starší démon mu unikal. To bylo nepřijatelné. Minul místo, kde složil druhého útočníka. Byla tam krev a pár zubů, ale on sám zmizel dolný parchant. Franks utrpěl zranění, nebyl si ani jistý, co všechno má zlámané, bylo však zjevné, že holýma rukama kurstovo nové tělo nezničí. Na stěně u toalet byla namontovaná vodní fontánka. Označovala jedno z míst, která při rekonstrukci upravil. Franks do ní kopl. Plech se prhnul a trubka praskla, na koberec tryskala voda. Frank z ní kopl znovu úplně fontánku, vyrval ze zdi. Sáhl do díry, našel brokovnici, kterou tam schoval a vytáhl ji v oblaku prachu. Napumpoval do komory i taky 37 brokový náboj a rozběhl se k výtahu. Když vběhl do hlavní chodby, někdo zařval ani hnout, otočil se a uviděl ochranku budovy, jak se blíží od schodiště. Jeden ze strážných si ho všiml a namířil na něj karabinou G36. Zahoď zbraně. Na vysvětlování nebyl čas. Kurs unikal. Franks zapadl do nejbližších dveří. Agent vypálil a ve stěnách kolem něj se objevily díry. No jistě, pověděli jim, že to byl Franks, kdo tu na každého střílel. Pokud jim bude vzdorovat, bez zaváhání ho zastřelí. Střelec na devátém patře! křikl jeden z mužů do vysílačky. Pro následujeme ho. Co se děje? Zeptal se další strážný. Franksovi přeskočilo a postřelil ředitele Stárka. To je zlý. Pravděpodobně ty muže cvičil, proto nějak netoužil je zabít. V místnosti se nacházelo několik kovových kartotek. Franks upustil brokovnici a uchopil tu nejbližší. Byla plná papírů a vážila snad tunu. Heckel zvedl ji před sebe a vynesl na chodbu. Agenti okamžitě zahájili palbu, Franks cítil, jak kulky ráže 556 narážejí do kartotéky, ale speciální stříbrné kulky UPKM se třištěly. Nenavrhovali je jako průbojné a před sebou nesl spoustu papíru. Franks se rozmáchl a vší silou kartotéku hodil. Agenti vykřikli, když rozrazila jejich formaci. plata se otevřela a všude poletovaly papíry. Franks zvedl brkovnici a utíkal chodbou. Musel kursta dostihnout dřív, než se ochranka zpamatuje. Dveře výtahu se zavíraly. Franks uvnitř zahlédl kursta a pár dalších. Brkovnice měla pistolovou pažbu, takže se namíření moc nehodila, obzvláště zaběhune, ale Frank si i tak zvedl a vystřelil. Kolem výtahových dveří se objevil ovál z dolíků po brocích. Někdo uvnitř překvapeně vykřikl. Doběhl ke dveřím o vteřinku dřív, než se zavřely a vrazil do škvíry hlaveň. Znovu vystřelil. Hodil někým vnitře k výtahu, ale kurst to nebyl. Frank zapumpoval a použil hlaveň jako páčidlo, aby s ní dveře otevřel. Další výstřel a po něm uslyšel vlhké plácnutí, když broky zblízka udeřily do masa. Něco ve výtahu nelidsky zakvílelo. Franks znovu zapumpoval brkovnicí, ale než mohl vystřelit, ucítil silný úder do Narazil do dveří. Střelili mě! Franks se od dveří odstrčil, ale bylo příliš pozdě. Kurs hlaveň brkovnice vykopl a dveře se zavřely. Výtah začal klesat. Jeho první myšlenkou bylo dveře vypáčit a seskočit na střechu výtahu, ale stříleli tu na něj agenti a ti z UPKM bývali dobří střelci. Zastavte palbu, nařídil Franks. Upustil Itaku na podlahu a zvedl ruce nad hlavu na znamení, že se vzdává. Otačil se. Byli jsme infiltrováni. Blížili se k němu tři členové ochranky karabiny zapřené o ramena. Frank si všechny poznával. Prsty měly na spoušti a mířidla na středu jeho trpu. Na kolena! křikl jeden z nich. Používají nějakou magii, aby mě napodobili. Jsou ve výtahu. Ohlaste to a uzavřete budovu. S úlevou viděl, že alespoň jeden agent má dost rozumu, aby to zopakoval do vysílačky. Na kolená, ruce za hlavou. když ho to dráždilo, poslechl. Jít po nich osobně by mu přineslo větší potěšení, ale právě teď bylo nejrozumnější věcí nasměrovat na kursta sílu u PKM. Ve výtahu je vyšší démon. Postupujte s maximálního obezřetností. Frank si pomalu položil dlaně na hlavu. Díra pokulce v zádech se přitom natáhla a pálila. Objevili se čtyři další muži, všichni ve zbroji UPKM, ale tyhle nepoznával. Ten v jejich čele na hlavu namířil MP7 s tlumičem. Čas jakoby se zpomalil, když si Franks uvědomil, že muž ohýbá prst kolem spouště. Tohle nebylo zatčení. Tohle byla poprava. Franks trhnul hlavou do strany, když samopal s tlumičem vystřelil. Drobná vysokorychlostní kulka mu utrhla kus ucha. Tolik k dělání rozumných věcí. Než mohl někdo další zareagovat, Frank skopl do Itaky ležící na zemi. Brokovnice proletěla vzduchem a zasáhla střelce, ten zavrávoral a poslal dávku do stropních panelů. Velitel ochranky vteřinku sledoval pohyb brokovnice. Frank víc nepotřeboval, aby se k němu natáhl. Vytrhl mu G 36 z rukou, chytil ho za zbroj a otočil před sebe jako živý štít. Jak s ním couval, vytáhl Franks agentovi z pouzdra Glock 20. Lidé se nikdy nezvykli, jak moc může být Franks rychlý, když chce. Zabiják namířil MP7 zpátky na Frankse zrovna, když ten srovnal mířidla s jeho hlavou. Vystřelil, prohnal mu desetimilimetrovou kulku okem a ohodil jeho doprovod mozkem. Ty kousky mu vždy připomínaly vlhké těsto. Zatáhl rukojmí roh. Skuteční agenti UPKM nestříleli, ale cizinci neváhali. Franks odstrčil bezmocného agenta stranou a poslal ho mezi květináče mimo dohled. Nebyl důvod, aby nechal postřelit jednoho ze svých nevinných mužů. Franks vystrčil glock za roh a dvakrát vypálil, přinutil je zalehnout na zem. Pak se otočil a rozběhl chodbou. Po schodišti přicházel další tým. Po poslední přestřelce se ho znovu živého zajmout nepokusí. Zastřelí ho hned, jak ho zahlédnou. Mohl jen doufat, že se jeho zpráva dostala dál a agenti v přízemí zabijí kursta. Pak už se to nějak vyřeší. Do té doby se Franks musel postarat, aby ho neroztřílali na kusy. Výtahy byly zablokované, schodiště bylo obsazené. Nacházel se 40 metrů nad zemí, což by znamenalo sebevraždu i pro něj. Dobrá věc, že byl tak paranoidní. Franks rychle zamířil zpátky ke své kanceláři. Ozbrojení agenti se blížili ze všech stran. Jeden z falešných na něj vystřelil a protože to byla normální solidární reakce, několik jeho kolegů se k němu přidalo. Doběhl ke zničené fontánce, proběhl vytvořenou louží a zabočil k toaletám. Na konci chodby bylo okno přes celou stěnu. Tohle místo si během přestavby vybral, protože šlo o nejbližší velké okno u jeho kanceláře. Stěny tu byly z černých panelů, probít a prokopat se skrz by zabralo trochu víc času. Franks proto sebral květináč s trpasličím stromkem, praštil s ním do obložení a pak ho vyhodil oknem. Stromek zmizel v noci a něho neslyšel o devět paterníž dopadnout. Franks zvedl glock, aby pálil tři rány, záměrně mířil vysoko. To jeho pronásledovatele zpomalí a dá jim něco k zamyšlení. Opětovaná střelba vás přinutí vrátit se k základnímu výcviku. Mysleli si, že je v pasti, proto se přesouvali pomalými přískoky, dávali si na čas. Franks zastrčil Glock do pouzdra, byl rád, že všichni standardně používali stejný model. S ohledem na to, co se chystal udělat, by se mu pistole za opaskem Na Najlonové horolezecké lano bylo napěchované do zdi. Jeden konec už byl přivázaný k nosníku. Vytáhl smotané lano a vyhodil ho oknem. Nechal si tu i pár kožených rukavic, protože nikdy nevíte, kdy se vám podaří sehnat nové ruce a dlaně spálené třením by mu pořádně zkazily náladu. Franks si natáhl rukavice, chytil se lana a opustil kanceláře tou nejrychlejší cestou.